Kapittel 10 Døde fluer får salvelagerens olje til å stinke og til å boble opp. Slik gjør litt dårskap med en som er dyrebar på grunn av sin visdom og herlighet. Den vises hjerte er ved hans høyre hånd, men tåpens hjerte er ved hans venstre hånd. Og dessuten, uansett vilken vei dåren vandrer på, mangler hans hjerte, og han sier i sanne til en enhver at han er dåraktig. «Hvis en herskers ånd skulle reise seg mot dig, så forlat ikke din egen plass, for ro mildene store sønder.» «Det er en ulykke som jeg har sett under solen, som når en feil utgår fra den som har makten. Dårskapen er blitt satt i mange høye stillinger, men de rike blir boende i en ringe ringetilstand.» Jeg har sett tjenere ri på häster, men fyrster går på jorden akkurat som tjenere. Den som graver en grav kommer selv til å falle rett ned i den, og den som bryter gjennom en steinmur, ham kommer en slange til å bite. Den som bryter ut steiner vil skade sig på dem. Den som kløver vekubber må være forsiktig med dem. Hvis et hjerneredskap er blitt sløft og en ikke har slipt eggen, da kommer en til å bruke sine egne vitale krefter. Altså er det en fordel å bruke visdom for å lykkes. Hvis slangen biter når det ikke finnes sted noen besvergelse, da er det ingen fordel for tungens mester. Ord av den vises mun betyr velvilje, men tåpen slepper oppsluker ham. De første ord fra hans munn er dårskap, og det siste fra hans munn er ulykkebringende galskap, og dåren taler mange ord. Mennesket vet ikke vad som vill skje, og hvem kan fortelle ham det som vill skje etter ham. Tåpenes hare arbeid gjør dem trette, for ikke en eneste vet hvordan den kommer til byen. Hvordan ska det gå med deg, land, når din konge er en gutt, og dine fyrster er opptatt med å spise til og med om morgenen? Lykkelig er du, land, når din konge er sønn av fornemme folk, og dine førster spiser til rette tid, for å få styrke, ikke bare for å drikke. Ved stor latskap synker bjelkeverket sammen, og når en lar hendene henge, lekker det i huset. Brød betyr latter for arbeiderne, og vinen gör livet frydefullt, men det er penger som finner motsvar i alle ting. Ikke en gang i ditt soverom skal du nedkalle ondt over kongen, og i de indre rom hvor du legger deg skal du ikke nedkalle ondt over en som er rik. For en av himmelenes flygende skapninger vil bringe lyden videre, og noe som har vinger vil fortelle om saken.